Den här gången har vi allt tagit och svängt oss i den undre världen Ja visst, vilket, vilket fall vi har snubblat över helt enkelt Bomba granater Nej <laughs> äh, men det börjar ju väldigt explosivt får man ju säga Ja i jemensan, jo då äh, men det, Jag tycker det är mycket pomp och ståt överlag i den hela mm. filmen Nu är jag ju inget jättefan av krimfilmer eller gangsterfilmer mm. eller polisfilmer överlag Jag har ingenting emot dem Absolut inte, jag bara tröttnar Väldigt fort <laughs> Det är lite det är upp och ner För mig, det beror på Det beror jättemycket på vad det är för Vilket perspektiv man har på filmen Som, som tittare, alltså mm. huruvida Vi får följa skurkar eller om vi får följa poliser Och Exakt hur smart brottet är Eller hur smart man Man gör den här utredningen Det, är, det beror jättemycket på Allt det här, här runt omkring ja, Det håller jag med dig om, alltså Polis, gangster och krimfilmer med en riktigt bra handling är ju naturligtvis alltid välkomna. Mm. Det är väl just det här att det finns många Dussin-produkter i, i genren som gör att jag känner mig väldigt trött. <laughs> Måste jag satsa på den här... ja Oddsen är ändå till dess nackdel. Ja, det är den ju definitivt. Det är ju inte, det är ju inte gott om de här guldkornen som verkligen levererar en intressant story eller någon typ av riktigt rolig och bra plott twist eller sådär. Mm. Utan det är ju ganska generiskt många gånger. Och det är inte så att man måste följa en viss grupp heller. Att, att det måste handla om skurkarna eller det måste handla om polisen. Det, det kan handla om antingen eller. Det kan mm. vara lika spännande och intressant. Allt handlar om manuset. Mm. Och tyvärr är det ju som med många andra genrer så att i, i många gånger är där eh, en hel del yta över mm. substans. Ja, visst. Jo. Tyvärr kan man få vara verkligen i någon slags djupt träsk mark när Man ber sig ut på den här typen av, av genres. Mm. Men, men det tycker jag inte vi har gjort den här gången. Verkligen inte. Jag, jag måste säga att jag var positivt överraskad. Det var ju mm. faktiskt första gången jag såg den här filmen. Mm. Ja, jag försökte ju hypea upp den lite grann här innan. För jag, jag blev ju självklart ändå lite förvånad över att, att du inte hade bockat av dem på listan ännu. För jag kände att det är ju ändå en... En sån här där krimfilm då om vi kallar det för det Som man absolut bör ha sett för det är ett av de här guldkornen Ja det, men det måste jag ju så här i efterhand hålla med om Att det är en sån film som man bör ha sett mm, Sticker ut lite Sen kan vi väl ha diskussioner om hur perfekt den är Men det är en, det är en diskussion jag tror vi tar senare Ja visst Men jag, jag kände väl lite som, som med mycket annat att öh, En till <laughs> Särskilt svensk krim Är jag ju extremt Trött på för det är ju mm. ungefär Ett och detsamma jo. Jag såg en sketch för inte alldeles För länge sedan om svensk krimfilm Där till och med Konstapeln själv påpekar Men Vänta nu här, är inte det här samma brott och samma mord som i förra filmen? Nej, för då var det en kinesisk prostituerad. Den här gången är det en rysk. Alltså. Ja, men det, det är de små detaljerna, vet du. Om man vänder och vrider på dem, då blir det en helt annan förutsättning. Ja, Många gånger vill ha någonting nytt Alltså någonting mm. som känns frävt mm. Sen betyder inte det att man inte kan anamma Många av de klassiska elementen Jag menar, jag älskar science fiction Och science fiction har Mycket upprepning och många Tropes som mm. kommer tillbaka mm. Men det betyder å andra sidan inte att historien inte kan vara bra eller ny eller originell eller åtminstone erbjuda en ny vinkel på någonting som vi redan känner till. Mm. Nej, visst. Men det är också det som den genren är som mest känd för att försöka hitta nya vinklar eller nya saker att berätta mm. om. Mm. Krimfilmer står och stampar ganska väl på sin inmutade plats. <laughs> jo, men ja, alltså science fiction är ändå... Så pass bred också Man har ju som ett universum där man kan verkligen hitta på Precis vad man vill inom egentligen Just för att det är science fiction mm. Och krimserier eller krimfilmer Kan man ju ändå fortfarande Bara ta det så långt Man befinner sig ju trots allt <går> Inom fyra väggar En, pol en polistations fyra väggar Vanligtvis mm. Eller på en båtsplats Ja eller precis en... ja. Skumlokal <går> ja. Eller i, i något slags högkvarter för någon skurk eller skurkliga och sådär. Så att det, mm. visst, det blir ju lite... Det är som ett, ett trängre ramverk man har att jobba med. Fast jag, jag skulle vilja påpeka här innan vi går vidare. I god science fiction kan inte allt hända. Nej. Mm. Utan där har de också satt upp regler för mm. hur extremt kan det bli. Ja. Eller vad är möjligt. Mm. Det är tecken på dålig science fiction eller dålig fantasy när... Precis vad som helst kan hända och där man helt plötsligt har nya talanger eller förmågor eller nya möjligheter bara för att författaren har skrivit in sig i det. <laughs> jo, där, där har vi istället, där har vi som ett helt annat ramverk där man, där man helst inte ska göra över Trump istället. Mm, indeed. <laughs> Men som sagt, vi går raskt tillbaka till dagens ämne som är krim. Film eller gangstofilm. Mm. Vilket, vilket som. Båda funkar. <laughs> Men vad är det för film vi har tittat på den här gången? Vi har sett The Usual Suspects eller De Misstänkta från 1995, regisserad av Brian Singer och skriven av Christopher McQuarrie. Mm. Som sagt, en, ett stort namn på just filmhimmeln, inte bara inom sin genre utan alltså film överlag. Nämner man The Usual Suspects, eller då som sagt den svenska titeln som är det misstänkta, så brukar det ändå höjas ögonbryn och ett och annat O eller A slipper ur. när <gör> de man pratar med. Och det är inte så konstigt, det förtjänar filmen mm. verkligen. Mm. Men jag tycker inte det är konstigt att den flög under min radar, min personliga radar då naturligtvis. Nej mm, mm. ja, alltså första gången jag såg den här filmen så var det inte egentligen för att jag skulle sätta mig ner och se The Usual Suspects som jag hade hört så mycket om utan jag råkade bara gå på tv för en herrans många år sedan. Mm. Och då satte jag mig helt enkelt och såg den och så bara blev jag ganska tagen då för då hade jag verkligen ingen aning om vad det var för typ av film ens, förutom att det är en polis och skurkfilm, ja men sånt kan ju vara spännande så varför inte sätta sig ner och, och titta på den liksom mm. och sen att, att det var som sagt en av de här pärlorna, det var ju bara jättetrevligt verkligen i efterhand det blev bara mer och mer spännande och så twist på twist och helt plötsligt så, så förstod man knappt vad man hade sett men man var ändå glad för det <laughs> <laughs> ja, men innan vi går vidare kanske vi ska ta en titt på vad handlar det misstänkta eller the usual suspects om? Jo, det handlar då om hur polisen och då i synnerhet Dave Kujan från amerikanska stads- och gränsbevakningen har fått ett minst sagt knepigt fall att försöka nysta upp. En transportbåt har nämligen blivit sprängd och ett stort antal döda påträffas runt vraket men inga ledtrådar till vad som skulle kunna ligga bakom det här lådet. Man lyckas dock få tag på två överlevande från olyckan. Den ena en sönderbränd ungrare och den andra en krympling. Medan FBI försöker få den ungerska mannen att berätta vad han vet så sätter sig då Dave Kujan ner och förhör krymplingen som heter Roger Verbal Kint, och som visar sig ha en mycket intressant historia att berätta om vad som egentligen ligger bakom den här incidenten. En historia som började med fem skurkar som tas inför förhör. Mm. Spännande, spännande mm. Mm. Jag, jag kan säga direkt Ett av mina problem med den här filmen Och nu hör jag Någonstans i min själ hur alla fans Vrålar i ilska när jag säger så mm. Nej men som sagt det här var första gången jag såg den här Vad jag blev förvirrad över I den här filmen var att Man hoppar mycket i tiden Ja, oh ja, det gör man ju som så är man för många veckor sedan, vem mm. som är man för några timmar sedan, och vem mm. som är man i nutid så att säga. Mm. Och när man inte har en aning om hur några av de här bitarna passar ihop, eller vad som är nu och vad som är då. Mm. Jag, jag satte mig och trodde att detta här utspelar sig just nu. Mm. Och blev jätteförvirrad. Ja, det förstår jag. Det, det, är, det är ju en ganska hoppig film just i och med att man då ska få höra den här historien som berättas av Verbal som man då kallas för. Mm. Och de, alltså, de gör ju ett bra jobb under de första typ 5-10 minuterna tycker jag. För där har de ju verkligen liksom en stor text som kommer fram och säger att det här är nutid. Det här mm. är för sex veckor sedan. Men sen försvinner det direkt därefter. Mm. Det är som att de ville bara sätta någon typ av setting att när vi har de här personerna med i bild, då är det för så här många veckor sedan ungefär. När vi har de här personerna i bild då är det nutid. Men man, man absolut, jag håller med dig och man, man kan ju lätt gå vills i den där snårskogen ändå för att det, det hoppas väldigt mycket speciellt just mellan vad som är för några veckor sedan och vad som är för bara några timmar sedan egentligen. Mm. Och vad som är just nu. För ja. Nu är ju under det här polisförhöret som mm. Verbal sitter med mm. den här polisen och pratar. Mm. Och det, det är jättesnyggt. Det är en oerhört snyggt jordfilm och den är Oja. välberättad. Ja. Men som sagt var, jag blev väldigt förvirrad till ungefär halvvägs in i film. För då hade jag luskat ut att, jo men när det är de här, då måste det vara då. Mm. För nu pratar de om en båt. Och det måste vara den båten som vi ser brinna i början. Mm. Så vidare. Det började falla, falla på plats. Mm. Men jag tror mycket av förvirringen för mig blev också att jag hade emellan något svårt att hålla isär karaktärer. <laughs> ja, jo, alltså vi kommer ju när, när vi verkligen betar av karaktärer på riktigt så, så, att säga, så kommer vi ju att, att gå in på det här. Men. Men de här fem skurkarna då som, som vi kommer att få följa de är ju verkligen, det är ju typ björnligan alltså det är ju bara en siffra som skulle kunna skilja dem åt <laughs> alltså. <laughs> Ja, precis De är ju skurkar allihopa, generiska skurkar egentligen det är någon som är duktig på det här och någon som är duktig på det där och någon som bryter på det viset för han kommer därifrån men ja, det, det är lite rörigt bland karaktärerna det är det absolut jag har som svårt så här i efterhand också att verkligen nämna vem som är vem Mm. Alltså det, de är frilansgangsters kan man väl säga mm. De gör vad de vill eller följer med vem de vill ja. Och hela historien börjar ju på sätt och vis med att De här fem blir indragna för att stå uppställda Och, och bli utpekade så mm. att säga mm. Och sen gå igenom förhör mm. Och som historien berättar Det är inte säkert att grejerna som hade hänt ...hade hänt om inte de hade hamnat där. Nej, visst. För i sin vilja att försöka hitta en, en syndabock för ett brott... ...som de ganska uppenbart inte är involverade i... Mm. ...så har polisen också sammanfogat fem av stans då värsta brottslingar... Mm. ...som helt plötsligt tycker att... ...jo men vi kan väl, vi kan väl göra lite grejer ihop... ...vi, vi mm. har ju lite talanger och lite mm. vilja och styrka och mm. så vidare... Och det är ju naturligtvis intressant plus att jag måste säga att den här stan har inga poliser som jag litar på jag tyckte de var värre än jag tyckte de var värre än de kriminella Ja, talat. Jo, ja alltså, av det man får se ändå det som ändå händer inom, inom polisen också med, jag vet, det finns ju alltid korrumperade poliser men en av huvudpersonerna är ju själv, eller har ju själv varit det sen tidigare får ju veta en av de här blottslingarna mm. men på tal om för övrigt just det där förhöret som de har. Där försöker de ju där försöker de ju faktiskt när man tänker på det etablera också vilka karaktärer som är vilka egentligen för det är ju när man får se dem förhöras en efter en som det också blir en sån här liten berättarröst. Det är ju då Verbal som håller på att berätta om sin version av vad som har hänt och sådär och, och då då försöker jag också beskriva alla att den här snubben, det var han som var bombexperten och den här snubben, han hade ett hett temperament men han var, skarpt i, eller han var skarp i, i lägena när det gällde och sådär. Mm. Och det är lite snyggt inkastat men som sagt tyvärr så hjälper det fortfarande inte så jättemycket för jag har fortfarande svårt för även i efterhand efter att ha sett filmen flera gånger verkligen särskilja på skurkarna. Mm. Alltså här har vi ju det klassiska begreppet show don't tell. Mm. Jag har ingenting emot att nu där är en berättarröst, verbal i det här fallet, men om vi nu säger att en karaktär är en kvinnokjusare till mm. exempel mm. eller en expert på nu explosiva varor eller en riktigt bra prickskytt. Mm. Vet du vad som hade förankrat det ännu mer i historien? Jo, att faktiskt få se dem göra det som. Ja, de visst. Förstås. Mm. Mm. Ja, för det, det händer ju inte mycket av, verkligen. Nej. Det är det som bara är egentligen tomma ord. Man får som lita på det Verbal säger för att, annars så är alla en skurk som håller en pistol i handen bara, som sagt. Mm. Nu är vi där i det vi pratar om i pitch black också. att... Mm. Det är mycket snack men lite verkstad mm. när det gäller varför ska vi tro på att den här karaktären är det du säger. Att den är mm. vi, det vill säga tittaren, har ju inte sett bevis på det. Nej, visst. Mm. Jag förstår ju att det är för att spara tid. Vi vill hamna direkt in i, i historien. Mm. Vi vill att de här karaktärerna direkt ska kunna börja interagera och gå framåt emot det som vi vet ska hända. Ja. Men om det nu är en historia som handlar till stor del om att hoppa fram och tillbaka i tiden, mm. se tillbaka och se framåt och allt möjligt, varför kunde vi inte sett lite längre bak? Alltså bara en scen på en minut eller två mm. på varje karaktär. Jag menar då pratar vi fem minuter av mm. den totala speltiden. Mm. Jag hade orkat att den här var fem minuter längre för att få den infunnen. Ja, när de ändå håller på och ska försöka etablera karaktärerna just i, i det här förhörsrummet så hade det absolut inte kostat dem någonting egentligen att bara slänga in en scen på kanske fyra sekunder inklippt just när de säger, när, när man har sagt namnet på någon av skurkarna och så sen vad han har för typ av yrke eller just vad man är expert inom rättare sagt och så bara klippa mm. in en liksom stor explosion till exempel på nu den här killen som ska vara bombexpert att, att han just springer ifrån ett område där det sprängs till exempel eller bara sätta in dem i sådana situationer och han som då är duktig på att hantera vapen hade kunnat var det på när han, när han ligger och är prickskytt och lyckas eh, skjuta någon som står så här flera hundra meter bort, vad som helst? Mm. Ja, det hade varit enkelt gjort. Det hade ju plus att man hade fått en bättre förknippning mellan karaktärerna och deras roller. Och så hade det varit lättare att behålla det genom hela filmen så att man inte tappar bort sig. Mm. För filmen är ju redan mästerligt klippt. Vi kommer att gå ja. djupare in på det. Mm. Men jag tror inte det hade varit något problem att göra ett litet collage med små klipp på de respektive karaktärerna när de gör vad de gör bäst. Mm. Så att det inte bara var kanske en explosion, man såg ett par stycken mm. som bombexperten var inblandad i, men principen är den samma. Att, mm. att grunda det som påstås för att ge vikt åt historien. Ja, speciellt när det första den första lilla stöten de gör tillsammans som ju verkligen är en ganska enkel och simpel stöt men där lyser ju ingen av deras talanger igenom egentligen. Ja visst, de, de sköter det ganska snyggt det de gör. Mm. Men det de är ju ingen som har någon av sina sagda roller så att säga. Alla är ju bara rånare som har en strumpa över huvudet och pekar med en pistol. Mm. Ingenting mer. Ja, de jagar en... För att inte avslöja för mycket så jagar de upp en, en polisbil där det finns korrupta poliser som hjälper brottslingar kan man säga. Mm. De omringar ju den här bilen med skåpbilar och eh, prejar in den och tar eh, fram revolvrar och, eh, och skriker och skjuter och mm. slår sönder rutan och så hoppar en av dem upp och heller ja, något brännbart är det hela <laughs> Och tänder eld och så vidare. Alltså det, det är snyggt gjort. Mm. Mm. Men det, det säger ingenting om att de är de här killarna med fingertoppskänsla. Nej, det inte. Det är någonting som ett par hyfsat smarta legister hade kunnat ja. göra. <laughs> Precis, ja. Egentligen, ja. men... Här menar de väl att kunskapen var att de visste exakt var de här korrupta poliserna var, hur de åkte och vem mm. de var tillsammans med. Mm. Så visst, jo, det, det krävde väl lite kunskap, men mm. ändå... <laughs> mm. Nej, som sagt, det, det är ju en, ett ganska generiskt som vem som helst hade kunnat utföra när man bara ser det sådär, där. Mm. Men så hamnar de ju i fokus på en, eh, vad ska vi kalla honom, en, eh, en skuggbrottsling Ja, mm, passande namn <laughs> en, ja En sån här eh, riktig marionettmästare ja visst Ett namn man bara hör <laughs> talas om och som arbetar i, i det gömda utan att någon egentligen vet vem man är Eller varifrån han sitter och jobbar, men alla mm. lyder och som jag har förstått det efter att jag har följt filmen naturligtvis alla utav de här fem som blir den här lilla gruppen mm. som då är huvudfokus i de misstänkta har ju tydligen då skadat eller på annat sätt förhindrat en stöt eller någonting som den här skurkbossen i mm. skuggorna som kallar sig för kejsersöse. Mm. Tydligen skulle ha varit involverade i, ja. eller styrt, eller mm. skulle vunnit på. Mm. Och att de blev då uppsökta av en representant för den här äh, bossen, eller ledaren, eller dockskötaren, vad <laughs> du vill kalla det, vi det <laughs> som säger att, ja, han vet att ni alla har gjort de här grejerna mot honom. Han ursäktar er där för att ni inte visste att det var faktiskt honom ni skadade. Mm. Nu kräver han att ni hjälper honom Annars Med stort A <laughs> Och det är ju egentligen där som den riktiga handlingen Tar vid och det är ju drygt Vad ska vi säga, 35-40 minuter In i filmen Ja, ja visst. <laughs> jo det är ju det de har byggt upp alltihopa för Så att som sagt, att den att de första stöten Då går väldigt snabbt Och att det inte etableras Så mycket, det får man väl skylla på Det då, att som sagt man vill ju att det riktiga ska, ska hända så att säga den riktiga intrigen ska börja nyssas mm. upp. Alltså jag tyckte att man kunde spendera de första 30 minuterna ändå till att grunda karaktärerna med, men mm. visst man får en del men... de ska ju bara vara de vanliga misstänkta. Ja. <laughs> det kanske är det också i så fall. Men jo, där blir det ju spännande sedan. Alltså på riktigt spännande. Mm. det blir ju som... Det är, den här filmen är ju jättesvår för oss nu att prata allt för mycket om just när det gäller handlingen. Och egentligen på ett sätt även karaktärer. Eftersom det är en sån här film som när man har sett den en gång så blir den inte förstörd. Men det är mycket som avslöjas som gör att man har inte riktigt, riktigt samma behållning när man ser den, den andra gången. Men å andra sidan, som du säger, det här med förvirringen som... Som faktiskt skapas när man ser filmen första gången. Mycket på grund av vad som då händer och, och, och vad som är den stora tjusningen med filmen. Det har man ju redan koll på i sitt huvud när man ser om den. Så då kan man som njuta av handlingen på ett helt annat sätt verkligen. Ja, men första gången så försöker du bara lista ut mysteriet så mm. att säga. Mm. Och det är ju naturligtvis poängen med en krimfilm eller en deckarfilm mm. eller en sån här gangsterfilm. Mm. Du vill veta hur sakerna sitter ihop. Men när du tittar på den i efterhand, när du redan vet vem som är vem, vem som gör vad och varför vissa saker händer, då sitter du och tittar snarare på hur allting hänger ihop. Du ja, kan... visst. Då får man lägga pusslet. Ja, då kan du se alltså, de små signalerna redan i början mm, att mm. han hade faktiskt sådana skor på sig där då eller bara ja, den jackan precis. eller vad ja. vid det tillfället där och mm. många sådana små ledtrådar som du omöjligt kan lägga märke till när du ser den första gången mm. Mm. men som sen blir jättehäftiga att hitta verkligen mm. jag, ser, jag ser fram emot att se den här en andra gång för att mm. bara njuta av att veta vad som kommer att hända och att få se skådespelet liksom radas upp framför mig. Mm. Jo, därför, för där finns det jättemånga detaljer och det är ju väldigt trevligt ändå nu när jag ser den igen. Trots Det var många år sedan jag såg den så att jag kunde ändå inte komma ihåg riktigt, riktigt alla detaljer men man, man kommer ju som ihåg den stora poängen och själva mysteriet så att säga. Mm. Och, och det hade, gjorde ju ändå att jag kunde få den behållningen åtminstone av sig i filmen även, även nu att eh, som sagt jag lägger märke till alla de här detaljerna eh, för att eh, Förstå mysteriet mm. bättre. Visst. Och det är kul. Det är ju väldigt kul. Det är också en behållning i en film. Känner du till ett begrepp som är red herring? Eh, jag har en vag aning om vad det skulle vara. Mm. Det är en, eh, ett vanligt begrepp inom amerikansk film. Eller egentligen använder ju alla filmproducenter i alla länder det här på ett eller annat sätt. Men det kanske kallas någonting annorlunda eller så... Eh, har man inget namn för det alls. Mm. Man kan väl säga att man lägger ut spår som leder till fel person. Ja, just det. Mm. I, I en deckarfilm så är det ju ofta det. att mm. Mm. Om du ser ett avsnitt av en deckare så är det ju alltid någon som verkar vara uppenbart mördaren, ja, ja, så att precis, säga. som verkligen pekas ut. Mm. Det, det är så övertydligt. Och det är oftast en så kallad red herring. Mm att det är meningen att du ska, ska fokusera för mycket på den här personen. Ofta så har då skurken gjort det med flit. Mm. Kanske lägger ut lite extra spår för att du ska följa denna istället för den riktiga Och ledtrådarna till den riktiga finns där, men de överskuggas lite. Och, mm. och det, är ju, det är ju faktiskt någonting som kan vara väldigt spännande om det görs snyggt. Mm, oh, ja. Där finns en del red herrings i den här filmen mm. och de är professionellt utlagda. Mm. Mycket. Många av dem är inte uppenbara för som sagt, vad, mitt, mitt exempel här nu med en, en klassisk deckare där är det ju ganska skrivet på nej att, uh, jo, men det, det här är ett villospår mm. Men när det görs snyggt så ska du inte ens lägga märke till att det är ett villospår Nej, visst. visst. Det är någonting som du ska liksom inse halvverksinna att oj, vänta nu här. Var det inte hur? <skratt> jo, det ska bli som den här drönaren mattan för fötterna, effekten verkligen. Ja, precis. Och, och den, den känner man ju i den här filmen, ser jag bara. <skratt> mm. Absolut. Men det är ju det är en stor del till att manuset faktiskt är välskrivet även om, som sagt, var det är lite förvirrande när man inte har pejl på när, var och hur vissa av scenerna hör hemma. Mm. Det kunde ha gjorts tydligare. Jag tror inte det hade förstört mysteriet alldeles för mycket om man hade understrukit det lite mer. Nej, de vill ju säkert inte skriva en på näsan allt för mycket. Men mm. som sagt, man ska vara försiktig med... Hur, hur mycket eller hur lite information man egentligen ger tittaren. Mm. Ja, men Man kan inte ta saker för givet Nej. så att säga. Mm. Att Ja men det här förstår de. Ja det är inte säkert. Mm. Det är det verkligen inte. Men mycket, mycket intressant. Mm. Mm. Det enda andra som jag är lite tveksam till det är vissa av karaktäriseringarna. Så vi kanske kan gå vidare och titta lite på karaktärerna i den här filmen. Ja visst, vi förflyttar oss till New York och spanar in helt enkelt vad vi har för rolllista här. Mm. För det finns ju en del kända namn. oj det är många fina skådespelare här. Ja, Jag visst. är ju riktigt impad. Ja. Även eh, några av dem som kanske inte syns så jättemycket. Det finns ju minst en eller två där som, som ändå är ett stort namn så att... Spännande film bara där man, mm. man får ju upp vissa förväntningar Bara av vad de har tryckt på affischen För, för stora <laughs> namn <laughs> Ja, det är sant, det är sant. Jag, Som sagt, var, när jag tittade På postern till den här För um, att förbereda mig För att titta på filmen mm. Så tänkte jag, oj, det verkar ju riktigt lovande <laughs> Det här, ja, ja. och det var det också <laughs> Och de karaktärer som blir gestaltade då, vi, vi börjar med Dave Coojan som jag redan har nämnt då. Som sagt, den här amerikanska stads- och gränsbevakningssnuten eller agenten som spelas mm. av Chaz Palminteri. Ja, han försöker köra bad cop, good cop <laughs> samtidigt. <laughs> jo, och det allra extremaste verkligen också. Han börjar ju väldigt lugnt där när han första gången ska prata med Verbal och försöker verkligen få honom att känna sig rätt bekväm och liksom erbjuder eh, någon kaffe och erbjuder en cigarett och, och pratar ju ganska vänligt och sansatt och sitter ganska avslappnat med honom men sen så till och så, så blir han ju ganska ilsk av sig och verkligen går alldeles alldeles för nära hans ansikte och, och skriker verkligen. Jag vet inte om det är jag som är gnällig, men jag tyckte inte att han kändes som en särskilt good cop i början heller. Det var, det var sån här ganska tydligt inte menad vänlighet, om jag ska vara helt ärlig. <går> ja, nej, men han, alltså, hans motiv lyser ju verkligen igenom det. Han vill ju som liksom bara ändra saker och sätta dit en av de här skurkarna som han har jagat i flera år, så att... Jag får ju mena attityden är med. Ja, ja Du kanske vill ha en kopp kaffe då. Ja, då får vi väl ordna det. Förlåt, då så inte sådär. Liksom, jättevärlden. Alltså. <laughs> Sen förstår jag att han är ju naturligtvis pressad att komma jo. med resultat. Men, ja. Är det inte tecken på att kunna vara proffs att man inte bryter ihop vid minst en lilla? <laughs> ja, han har ju tidspress också för att på två timmar så ska ju den här Verbal faktiskt lämna byggnaden för han är ju egentligen mm. fri att gå. Han ja. har ju fått något slags superavtal som ska skydda honom mot både det ena och det andra och att han står högt upp inom det politiska på något vis. Någon som verkar se om hans rygg. Mm. Så att han blir lite extra pressad av det också. Speciellt när han är så timmar himla tvärsäker och Dave... På vem det är som ligger bakom allt det här och vems fel det är att båten är sprängd och att alla de här männen är döda. Så ja, han går väl hårt ut bara för att han känner att han måste göra det egentligen. Ja för att de tror ju att det rör sig om en droghandel som har gått snett. Mm. Men problemet är att det är inga droger. Nej, visst. Och det bekymrar de ju någonting oerhört. Mm. Mm. Så att jag förstår att det här är enorm press. För om mm. narkotika för drygt 90 miljoner amerikanska dollar mm. har bara liksom försvunnit, ja, så vill man nog som polis eller nu customs service officer mm. eller tulltjänsteman så vill man nog gärna se till att de där grejerna kommer till ytan. Mm, verkligen, ja. Så det är inte så att jag inte förstår hans press Men eh, som sagt var Han är inte så sympatisk ah, Han har inga, inga silkesvantar han, han har ingen fingertoppskänsla Utan mm. det är mycket liksom, köra Arbeta på. med hela knytnäven. Ja, ja, exakt visst. <laughs> köra på i 110 Och försöka bara köra över sitt offer Helt enkelt Men det är ju den här klassiska stereotypa mm polisen. Mm. Så jag jag reagerade inte starkt åt en eller andra hållet Nej. på hans karaktär egentligen. Nej. Han är en, en polis som vill vara god men han faller till dåliga vad vi det? tekniker ja. mm. Mm. I, i jakten på att faktiskt få fram svaren. Mm. Så att, men det är intressant för det är en, det är en spännande dynamik som Roger Verbal Kent måste balansera mot. Mm. Mm. Som är en betydligt mer intressant karaktär, måste jag säga. Ja, det är han ju verkligen. Han har ju väldigt mycket karaktär. Och han har ju definitivt mest karaktär av alla, alla skurkar, då, de här i skuggkänget. Mm. Mycket snyggt porträtterad av Kevin Spacey. Ja, och jag tänkte det också. Det är väl därför det gör så enormt bra också. För Kevin Spacey är definitivt en riktig favorit. Mm. Eh, inte för att jag inte tycker om Kjell heller, för han, han är också en bra skådisk. Jag gillar de roller han, han har porträtterat sen tidigare av det jag har sett. Men Kevin Spacey är ju Kevin Spacey. Mycket av dynamiken i filmen handlar ju om hur då Roger Verbal Kint av Kevin Spacey och Dave Coojan av Chess Palminteri munhuggs med varandra. Mm, mm. Vad de säger och hur de säger och hur de reagerar på varandra. Och det är mm. naturligtvis spännande som sagt var. Om man vet var det passar in <laughs> i resten av handlingen. Ja. För som sagt, där var jag lite ute och snurrad i det blå. Men Nästa gång, då kommer det att vara på hemmaplan så att säga. <laughs> ja, då hoppas jag. <laughs> ja, nej men det är en skön karaktär, Verbal. Han framstår ju som ganska ändå inkompetent. Det är som lite roligt hur han ska vara någon form av skurk. Och Nu sysslar han väl inte mer riktigt lika... Stora grejer om ni ska säga som de andra. Han är ju en eh, bluffmakare och svindlare. Ja, exakt. Beskrivs han som åtminstone. Så att han har ju tagit en, eh, en kriminell bana som kanske är lite snällare mot hans mm. då handikapp. För mm. han har en enorm klumpfot. <laughs> ja, och hans ena hand verkar ju inte heller vara helt eh, enk tvär enkel att använda sig av. Så att han som person är ju lite tillbakadragen och mm. lite nervös och mm. lite osäker, men kan ändå sticka in en verbal kniv i bröstet <laughs> om man inte äktar sig. Mm. Så. Ja, han, han kan ju bli leds och han blir ju lite ledsen, det är inte så konstigt heller när han får det här, den här pressen som han ligger under av Dave som ska ha honom och säga det han vill att han ska säga egentligen. Mm. Men det är ju inte bara med Dave Kujan som vi ser då verbal interagera. Utan han har ju en helt annan relation med Dean Keaton. Mm. Spelad av Gabriel Byrne. Jo, de verkar ju vara lite bundis sedan tidigare. Mm. Eller bara få helt enkelt en bra kontakt ja, när de sitter i häktet tillsammans. <laughs> Jag blev inte riktigt säker på om... Ähm, Dean och Verbel hade haft någon form av kontakt tidigare för Dean har ju varit polis mm. och har varit en av de här riktigt korrupta poliserna mm. som sysslade med kriminaliteten med att fånga skurkar mm. men valde att ja, lägga kriminaliteten på hyllan mm. påstår han. Mm. Så det är ju inte omöjligt att de två har haft någon kontakt tidigare men att de inte säger så mycket om det eller att de bara delar blickar för de ja. tittar en del på varandra Ja, och, Jo men det gör de ju. Och, och, och även efter det här förhöret när alla samlas och är lite grumpiga över att de skulle ha blivit anklagade för det här den här vapenstölden som det rör sig om som de, som de första gången blir uppradade för och, och intagna för då mm. säger de ju ändå någonting om det att, att de har tydligen varit på ett förhör sen tidigare har jag förmodat det är. Men, men att de åtminstone har sett så de bekräftar det för både sig själva och även de andra mm. skurkarna som finns där. Så som sagt, någon, någon koppling har de ju haft. Frågan är om det bara är en sån koppling att de bara har sett. Men jag får som ändå den känslan av att de verkligen skulle ha gjort någonting mer tillsammans sen tidigare. Mm. Eller åtminstone har stött på varandra. Ja, förmodligen som, som du säger, under den tiden som då Dean själv var en korrupt polis. Så han kan säkert ha utnyttjat Verbels tjänster på något vis. Eftersom han ändå är en ganska skärpt kille. Han visar ju ändå att han har intellekt. Dean Keaton är väl den karaktären som ska då vara den med mest personlighet i mm. den här filmen. Mm. För mycket av vad som händer filtreras ju genom hans... Kan vi kalla det för samvete eller ja, visst. <laughs> något liknande? <laughs> jo, för han försöker ju ändå vara god som sagt. <laughs> ja, och man får verkligen en känsla att han dras tillbaka. Han, ja. han verkar tveksam mm. och han vet inte om han vill. Mm. Han är först emot att de ska samarbeta, de här fem. Mm. Men Verbal övertalar honom och... ja. Det sätt och fart helt enkelt och han blev väl någonstans ledaren för gruppen mm. kan man väl säga. En sån här grupp har väl inga ledare egentligen men av ledarna de inte har så är din Keaton i topp. Och så sticker han ändå ut. Ja, de andra är ju ändå hyfsat måna om att få med honom och de vägrar ju som acceptera att Verbal ska få vara med och se sitt sitter överhuvudtaget om de stöter som, som nu planeras eller den stödet som nu planeras så länge som inte din dessutom också är med mm. så att de förlitas ju ändå lite grann på honom, han verkar ju vara ett stort namn för de andra innan han som sagt då försökte gå ifrån den, den kriminella banan och försöka bli hederlig igen som det låter att på honom då mm. Hans relation med de andra är ju inte helt eh, hur ska vi säga eh, smidig nej <laughs> de är så himla hetleverade många av dem också mm. det är ju inte den, den bästa kemin inom gruppen och det är väl inte konstigt heller på ett sätt därför att de har ju inte jobbat tillsammans tidigare som det verkar utan som sagt, det här är ju bara just nu när de ändå råkar befinna sig på plats och någon av dem har fått höra talas om det här och någon av de andra har en bra plan om hur man skulle kunna genomföra den stöten i så fall, så de slumpas ju bara ihop och, och det är ju fem ganska starka viljor ändå mm det är väl um, Michael McManus som porträtteras av Stephen Baldwin som har mest problem egentligen mm. med Dean Keaton mm. som, som karaktär. Ja, han har ju sina humörsvängningar överlag. Han verkar ju vara en sån där som man ska absolut inte reta för fem Nej. öre. Alltså råkar man stöta in i honom så skulle han väl vända sig om och, och tycka att man ska be om ursäkt och gör man inte det så blir man dödad på fläcken. <laughs> Men han verkar ju också vara typen som... Um... Blir oerhört irriterad av om du smackar för högt ja, eller någonting sådant. Det, det krävs ingenting för Nej. att uh, sätta av hans larm. <laughs> ja, han är, han är en väldigt våldsam man, hur får man säga. Mm. Prickskytten i gänget. Mm. Och ska vara riktigt bra på det också. Mm. Vi får ju inte se så mycket av sånt som sagt, tyvärr. Det etableras Nej. ju inte så mycket att de är experter på ditten och datten. Det kanske händer en eller två gånger genom filmen. Mm. Men Johan ska ju vara duktig på att hantera vapen i alla fall. Och eh, vi får ju också stifta bekantskap med hans eh, arbetspartner, mm. eller som, någon som han har arbetat väldigt mycket med, mm. Fred Fenster, mm. som eh, porträtteras av Benicio del Toro. Mm. Och jag vet inte riktigt vilken nationalitet det ska föreställa att han har, men jag misstänker Italien. Ja, jag, jag tänker mig också att han är någon slags... Italiano-snubbe mm, mm. På det viset som han har klätt sig <laughs> Åtminstone hur han ser ut i håret Men mm. det är väldigt svårt Svårt att få grepp om honom överlag, tycker jag Ja, ja men det är ju mycket att, att Han bryter Såhört konstigt exakt. ja det, det är ju det som gör att man Verkligen ska förstå att han inte är Därifrån, så att säga mm. Mm, Men Ja, det är inte så, det, det, Han finns det ju kanske nästan minst att säga om Jag vet inte, eller han och Ytterligare en person egentligen Men det är nog mycket för att Man har ju ingen aning om vad det är han sitter och säger <laughs> Nej med den brytningen alltså. <laughs> Jag rekommenderar textat Ser jag inte filmen utan text <laughs> Håller med <laughs> <laughs> vad, vad sa han egentligen <laughs> ja, De replikerna har är svåra att höra Det är det ju Men han ska ju ha en kraftig brytning <laughs> visst det, ska han ju. det är ju till och med så att de kommenterade Liksom själva att Har du en aning om vad det är han säger Ja precis, ja och i förhöret också Så är det ju, bara ja, där visst. poliserna gör ju också Sina små glidingar om att ej Prata engelska tack Ja visst, fast då går han väl lös Helt på italienska <laughs> Förmodligen, jo men han är väl ändå också en sån där som, som har en Ganska tvär attityd Ja ganska uppenbart faktiskt <laughs> Men han tycker väl om att jäklas med poliser helt ja. enkelt. Mm. det verkar de som alla tycker om. Inklusive mm. vår våran sista man ut. Åtminstone för den här femgruppen då av skurkar. Nämligen mm. Todd Hockney. Som spelas av Kevin Pollack. Ja. Och här har vi då vår bombexpert. Ja. Och det är väl ungefär vad vi vet om ja, honom? Ja, alltså det tror jag nog är precis allt vi vet. Han är nog ganska mycket... Han, han är nog lika blek som vad Fred Fenster är egentligen mm. Fast utan, utan attityden och utan accenten mm. brytningen. Han är som bara där Jag har ingenting emot att det finns lite halvanonyma snubbar i bakgrunden Som ska föreställa och hålla till i gänget mm. Men ändå liksom, är inte i fokus men den här gruppen ska ju vara i fokus. Mm -hmm. Så varför är det så platta karaktärer? Ja, jag jag, jag återkopplar väl helt enkelt till att de ska vara då the usual suspects. Att de kanske inte ja. egentligen ska ha så himla mycket karaktär och karisma bara för att de ska bara vara de, de vanliga skurkarna som man stöter på här och var. Mm. Även om de nu... Som sagt, jag tycker också att det verkar ändå framgår lite grann som att de ska vara några av de här toppskurkarna rent utav för all del, men eh, om man ska emotionellt kunna investera i en karaktär mm. vidare man bryr sig om den lever, om den dör, om den lyckas, om den misslyckas vilket som så måste det ju finnas ett emotionellt band mm. där måste finnas karaktärsdrag som vi kan på något sätt hänga våra känslor och uppfattningar på mm. behöver det ju inte vara rena stereotyper eller liknande, utan kan bara vara små drag som vill där liksom känna som är personliga för honom eller henne. Mm. Men om det nu bara ska vara en grupp snubbar som är som snubbare mest, som är kriminella <laughs> ja jo visst, men då blir ju engagemanget lite därefter också. Ja. Sen är det ju naturligtvis faktumet att vissa av dem ska vara kanonmat men <laughs> Ja men det är ju inte en, en lika vass grupp personligheter som om vi tar Ocean's Eleven och hela den svängen med de karaktärerna. Jag tänkte faktiskt då tänkte på den filmen också. Mm. Därför att där har vi också en stor grupp med kriminella. Mm. Alla med speciella egenskaper som då gör att de ska kunna utföra den här kuppen. Men deras talanger ersätter inte deras personlighet. De Nej, har ju fortfarande visst. någon form av karaktär mm. förutom att han är bra på bomber, mm. han är bra på det, han är bra på att hacka och ja. så vidare och så ja. vidare. Det är ju någon form av personlighet där som ändå synkar med intresset. Mm. Datanörden är kanske lite mer nervös och det färgar också hans personlighet och hans resonemang. Även om det är mer än bara liksom, åh oh, jag vet inte om jag vågar snack liksom. Ja. Det handlar ju om manus. Ja, det gör det ju. Det är som en annan fokus på manuset också i Ocean's Eleven och de filmerna. För där, mm. där är det ju verkligen fokus på den här gruppen. Och man vill ju egentligen rent av att de ska lyckas. För de har ju den här snillrika planen för varje film som är så himla mm. genomtänkt. Och karaktärerna blir ju verkligen väletablerade. Och här har vi som ett helt annat fokus egentligen. Här är det ju bara den här... Intrigen och den här plottwisten Som allting handlar om Och, och Kaiser Söse mm. Så Mannen i skuggorna Ja precis, det är mer honom som man är intresserad av Än skurkarna som vi får följa mm. Och det är, väl lite, det är väl ändå Medvetet gjort så också För att det är, som att det, det är ju ändå en helt annan film mm. Mm. Men jag hade ändå Trott att den hade mått bra Om, om det här gänget hade haft Ett lite tydligare mål Mm. Förutom nu att allting ska sluta på båten som filmen börjar i mm. Men att de kunde ju haft en plan Att de skulle bli en ny grupp som tar hand om det här Eller gör det här Och de gör ett par kuppor Och sen mm. ramlade de då in i att, att Den här Kaiser Söser vill komma åt dem och använda dem mm. Och då styr vi in på båthistorien mm. Men istället har vi det här lite, lite, lite, lite trampande historien om att oh, vi är oskyldigt anklagade. Ja, ja, vi är gangsters. Men ändå, vi har ju inte gjort det här. <laughs> Sluta hacka på oss. Och vi måste hämnas. Ja, vi, kan... vi, vi bränner en polis. Ja, ja och karaktärerna i Orsons eleven, de är ju rätt mycket smidigare. Eller i Orsons serien. Ja. Men som sagt, det är ändå ett... Grymt bra manus. Mm. Det är bara ett par små saker som jag sitter och tycker att, nej men kunde man inte lägga till det där? Det, ja, det hade blivit ännu bättre, jag lovar. Det är ett grymt bra manus med en grymt bra story, men utan karaktärer egentligen, förutom då ja. en eller två. Medan Oceans 11 snarare är mera en, en grymt bra manus med karaktärer. Sen vet jag inte om. Jag, jag vet inte om storyn är så där suverän i det fallet, men det är ju åtminstone är det är underhållande spännande filmer, tycker jag. Några av dem mer än andra. Men. Ja, jag kan väl tycka som så att manuset i Ocean's Eleven är hyfsat obefintligt. Mm. Men behållningen är utväxlingen utav dialoger. Ja, det är det definitivt. Ja, men det är ju en karaktärsfilm, verkligen. Det är, det, ju. Ja. det är ju en ganska simpel handling om man drar det till sin spets i Ocean's Eleven. Mm. Men... Det gör ingenting som sagt för att handlingen får inte komma i vägen för interaktionen. Nej. För interaktionen är vad som driver liksom, filmen vidare. Mm, mm. Här är det ju naturligtvis mer en historia som ska berättas. Och vi ska veta hur de här fem hamnade i den sitsen. Och vad som hände som vi inte har fått se. Nej visst, hur man återkopplar det till början av filmen. Så det är ju två helt olika filmer i en hyfsat liknande genre. Mm. Men... Som sagt, var det är två helt olika infallsvinklar. Mm. Men jag hade ändå velat säga lite mer karaktär i, i den här. För de är rätt platta, de här herrarna, jo, tyvärr. Jo, det, det är de ju ändå. Det får vi ju som verkligen komma överens om att säga. Mm. Inte stötande platta, men ändå plattor. Ja. Det är ju tur då att den är mer visuellt läcker att se på ändå. Det är ju riktigt bra klippt. Det är jättehärliga scener, och kamerahantering, vem man fokuserar på, hur mycket man väljer att ta med i bild. Mm. Ja, det, det är, den är riktigt spännande gjord. Ja, visuellt är den ju en fest för ögat. Mm. Helt klart. Miljöerna är noga utvalda. Mm. Kameravinklarna är noga genomtänkta. Mm. kamerarbetet är så nära perfekt från en sån här film som det kan komma mm. och många av övergångarna mellan olika scener och olika incidenter är, är både kreativa och väldigt liksom åh oh, oh, oh. <laughs> ja, ja. ja det var bra beskrivet, det är precis vad jag känner också Alltså såna övergångar kan bli väldigt cheesy. Mm. Alltså det kan nästan bli lite skämtsamt eller lite löjligt. Så det måste göras med fingertoppskänsla mm. och med sinne för atmosfär. Mm. Och det tycker jag att det här gänget verkligen har. Mm. Så oh, det, det, var, det var en vacker film att se. Jo, där ligger lika mycket av behållningen som själva bara storyn från typ hälften av filmen och framåt. Mm. Utan tvekan. Trevlig och gillar jag på. Och det är ju inte bara att de har komponerat ihop alltså snygga kamerarörelser och scener överlag det är ju mycket detaljer i scenerna också. Mm. Det ja, subtila i hur de har planterat små ledtrådar ja. eller uh, saker som du ska se men du ska inte tänka på det på det sättet men du ska ändå registrera att mm. det är där mm. för det är viktigt senare mm. etc etc. Många gånger i, i lite Nyare filmer, om man ska lägga till En detalj, då har de Helt plötsligt en närbild på den och så här, Ser du? Ser du? Ser du? <laughs> <laughs> när det kanske räcker med Att om du ska lägga märke Till någonting som ligger på ett bord När mm. två stycken står och pratar har inte så mycket annat på bordet Nej, visst <laughs> Se till att vinkeln är att den, den är med i bild, men mm. den är inte i mitten av bilderna. Nej. För du kommer ändå se det, mm. särskilt om man kanske ser om det är ett dokument med lite text så står det kanske bara ett par ord som mm. du lägger märke till. Så, Åh, vad, vad är det där? Mm. Och, det är en hel vetenskap. Eller en konstform egentligen. Ja, snarare. Ja. Jo, den, den här filmen den är snygg när man ser den första gången. Mm. Men sen är den ju ännu snyggare när man ser den andra gången på grund av alla de här detaljerna som vi tog, tog och pratade om tidigare också. Just i och med att det är en sån typ av sån smart film som gör att även om man efter att ha sett den vet vad mysteriet är och den stora twisten och allt det där så alltså, då börjar man istället uppskatta just de här ledtrådarna som man inte riktigt förstod tidigare. Man tyckte bara att det kanske var en, en schysst detalj eller en snygg scen eller man kanske inte ens såg någonting alls av det men andra gången så då börjar sånt poppa fram och då blir mm. det ju ännu bättre. Och som sagt var, där är många så kallade red herrings mm. villospår i mm. den här och några av dem är ju naturligtvis såna här ledtrådar i, i bild. Ja. Och då kan man ju undra är den, är den halvt uppenbara ledtråden den som är den riktiga. Mm. Eller är det den som är lite subtilare som är den riktiga. Ja. Eller är det Precis. tvärtom i den här scenen bara för rätas retas. <laughs> man kan hålla på hur länge som helst bara och leta sådant. Ja. Och det, det kan jag tycka är kul. Oh ja det finns det mycket behållning i. Jag brukar när det gäller subtila detaljer ta upp tillbaka till framtiden. Mm. Och uppföljarna till den, det är ju tre stycken. De är också fullsmockade med såna här små subtila detaljer och ledtrådar och referenser mm. så att du kan hitta någonting nytt varje gång du tittar på den. Jag hittar fortfarande det jag saknar när jag tittar på <laughs> ja, då. Ja då är det ju riktigt bra gjort verkligen. Då har man planterat ja. det helt rätt. Visst. Så mycket arbete. <laughs> Och, och den här filmen håller nog den kvaliteten också. Som sagt, jag har bara sett den en gång ännu <laughs> inför avsnittet. Men jag kommer inom en snar framtid att se den en gång till. Bara ja. för att få njuta ut av det visuella och leta ledtrådar. Ja, jag ser fram emot att du ska göra det. <laughs> ja, det är bara för att det var du som propsade det Jo, det, det är ju mycket därför också jag som håller filmen högt. <laughs> men det var det värt. Mm. Jag... Om vi ska ta och summera våra tankar mm. så skulle jag i alla fall summera det så här. Att det är en storymässigt helt okej okay historia inlindad i en fantastiskt välgjord filmrulle. Mm. <laughs> Mycket vackert sagt. Med bra skådespelare som gör helt okej okay roller även om de då är lite, lite fyrkantiga ja. men... Mm. De var kanske inte lika förkantiga 95 när den här gjordes. Men... Nej, precis. Jag kan tänka mig också det att det har ju ändå det har ju gått många år sedan den här gjordes och på 90-talet var nog det här ganska vanligt ändå hur man kanske porträtterar karaktärer. Mm. Och sen twisten i sig ska nog ha varit riktigt, riktigt häftig då. Idag är vi väl kanske ändå mer vana vid att det kan komma såna här saker som, som Som sagt filmer där man får Mattan dragen under Bortdragen under fötterna på en ja, Men det har ju han M. Night Shyamalan Förstört för att jo. han ska ha En enorm twist i allt han gör är... <laughs> Jo Och en, ibland en twist på twisten ja. också Kaka på kaka blir inte bättre <laughs> nu är What a <laughs> twist <laughs> Nej men, men det, det, är en, det här är en riktigt sjukt bra film alltså Jag mm. är stört förtjust i den Både manusmässigt men också visuellt som sagt Den är jättesnyggt gjord Den har skådespelare som jag verkligen tycker om Ett par stycken av Och den är, den är riktigt smart verkligen Den är en smart mm. film så att, Den hör ju till att man ska ha sett i alla fall Oavsett vad man gillar just krimfilmer Så mm. det här är som sagt en av de här pärlorna som sticker ut därifrån Ja, för de som inte gillar genren så är den ju helt klart värd att se ja. Nu är ju jag som nämnt inte det största fanet av krimfilmer eller gangsterfilmer Eller däckare överlag men jag har ju ingenting emot dem. Mm. Det här är väl en av filmerna som jag kommer att lägga till min samling som riktigt bra film, värd att se, med jämna mellanrum. Ja, visst. Men det handlar ju om liksom, hur de har satt ihop berättelsen. Mm. Snarare än att det är en, liksom en däckare. <laughs> ja. Mm. ja, det glädjer mig ju. Som sagt, att du, att du har tagit till dig ja, den... <laughs> Men om jag ska kunna tipsa filmer till dig så ska du väl få tipsa till mig. Ja, jag måste ju... Om jag vill att jag ska kunna tipsa dig fler gånger så måste jag ju välja bra filmer också. Ja, visst. Vill man ha ett krimdrama, då ska man välja den här. Mm. Har man inte sett den, måste man se den här. Ja. Det är väl den enda rätta rekommendationen egentligen. Mm. Det är både höra till allas topp hundra måste se när man dör filmlista. Mycket kloka ord. Jag tycker att det summerar allt som vi har sagt under det här avsnittet om filmen. Och med det så är det dags för oss att tacka så mycket för den här gången. Jag heter Daniel Arling. Och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.